«Так ти це для форсу? Фу! Окуляри тобі так не личать! Зніми зараз же!» Я хотів зняти, але не зміг. Окуляри наче приросли до перенісся і до вух. «Скинь, я тобі сказала!» – владно мовила Анжеліка. «Я не можу!» – признався я. «Так я тобі допоможу!» – вигукнула Анжеліка, зірвала з мене окуляри і швергонула в море. Я зацепенів! «Що ти зробила? Це ж чарівні окуляри!» Вона зареготала «Чарівні? Ха -ха і тут якийсь бородатий дядечко, що стояв неподалік, спитав її «Що це ти кинула в море, Ганусю?» Вона махнула рукою «Ай, тату!» І я зрозумів, що ніяка вона не Анжеліка, а Гануся, що дурила мені голову і сміялася з мене. І одразу вона стала мені неприємною. І тієї миті я побачив серед пасажирів нашу артистку-чарівницю Маргариту Степанівну та її чоловіка Рудольфа Андрійовича, клоуна-фокусника. Вони дивилися на мене і мовчки, докірливо похитували головами. І враз знову все в мене перед очима закрутилося, закрутилося, і я опинився в нашому номері. Я з останньою надією кинувся до рюкзачка. Але чарівних окулярів там не було. Шкода, звичайно, але не впадаю у відчай. Мої ж лишилися. Будемо користуватися ними удвох. І я певен, ромко, що в нас ще будуть цікаві пригоди, пов'язані з ними. Пригода 11. Козачок Гулька. Це було наприкінці серпня. Ромка весь час канючив. От, знову почнуться уроки, домашні завдання. Не до пригод буде. Даремно тільки чарівні окуляри пролежуть. Без дії. Але ще до початку навчального року пригода, пов'язана з чарівними окулярами, таки сталася. У нас з Ромкою нещодавно з'явився спільний ворог. Здоровило дев'ятикласник Альберт Біляков, а точніше Алик Мармиза, як ми його прозвали. Він нещодавно оселився у сусідньому будинку, переїхав з Подолу і вважав себе крутим подільським хуліганом. Він почав козакувати над усіма сусідськими пацанами, меншими від себе. Вимагав гроші і в разі відмови Бив страшенно болючі шалабани, тобто щиглі. Руки в нього були здоровенницькі. Не тільки я, Слабак, а й спортивний Ромка страждав від тих шалабанів. Ми намагалися уникати зустрічей з Аликом Мармизою. Але сьогодні ми тільки вийшли з дому, як одразу потрапили в обійми Алика. Він перетнув нам дорогу і засичав. «Женіть монету!» І вже підняв правицю для шалабанів, як раптом сталося щось неймовірне. Алик враз зойкнув і схопився за лоба. І ми побачили, як на лобі в нього набрякають дві здоровенницькі сині гулі. Марми залайнувся і побіг додому. Тю! Хтось з рогатки стрельнув, чи що – Здивовано озирнувся Ромка. Але позад нас були двері. Алек стояв обличчям до нас. З рогатки стрельнути не міг ніхто. Тайгулі вискочили майже одночасно. Стріляти мусили двоє. Причому одразу. Дивина. Чудасія. Так, у нас з'явився якийсь таємничий невидимий захисник. Здивовано мовив Ромка. Кілька днів. Поки валика мармизи не зійшли гулі, він не показувався. Аж раптом, бачимо, з'явився нарешті. Ми з Ромкою сиділи на моєму балконі, що виходив на вулицю, і грали в шахи. Аж бачимо, іде Алек. А назустріч йому хлопчик, ну, років десять. Алек до нього зі своїм звичайним вигуком – «Жени монету». Та тільки він це сказав, як одразу скрикнув і схопився за лоба. І знову на його лобі з'явилися дві здоровенницькі сині гулі. Від подиву.